ë stënderuar. Asalamu alaykum dhe mirë se takojmë së bashku në emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigjen. Me ne është Hoxha Alaudin Abazi me të cilin ne do të trajtojmë pyetjet tuaja të dërguara në adresën ton elektronike pyetje@csiviskos.com, si dhe nëpërmjet mesazheve në, në numrin ton të, të telefonit. Pa humbur kohë, ju uroj mirëseardhje Hoxhës. Hoxha, hojj, asalamu alaykum, mirësevera. Aleikum salam, mirëdjej. Do të trajtojmë pyetjen e parë thotë asalamu alaykum, kam një pyetje rreth ajetit A nuk e din më huësit se qëjtë dhe toka kanë qenë një etërë. Pastaj ne, ne ndam dhe e bëm nga ujë qdo gjëtë të gjallë. Akoma nuk besojnë. Surja 21, ajeti 30. Mendoja se Ademi a.s. është kryuar në tokë dhe nga balta. Pyetje është kjo në kundështim me Koranin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wal aqibatu lill muttaqin, wal a'udwana illa ala zalimin, Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbija gjmajin. Allahum në lartësuar lafdrojmë, i dërgojmë salavatet dhe salam e pejgamberit e ti Muhammadit sallallahu alaihi wa sallam, familjes, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhëzohen me udhëzimin e ti dheri në ditën e gjykimit. Uh, uh, Ajeti i cili u cituat tash, dhe, thot, uh, dhe në cilin përmenet se... Allahu Xhalla ola thot se kemi krijuar nga uji çdo gjë, të gjallë, edhe ajet e tjera apo ajeti tjetër i cili tregon se Allahu Xhalla ola e ka krijuar ademin alejselam nga balta, ë mm -hmm. nuk e di të thot, po në asnjë formë nuk ka kontradikt të, të se e supozon të thotë ky shikues, për arsyesë se ne e dim shumë qart kur themi se balta është do thot në përbërje dheu si dhe është kur është i thatë dhe nuk ka përbërë uji. Mirë po nëse ka përzimje me ujë, atërë e automatikisht shëndrohet në, në, në baltë dhe prandaj që ujët edhe baltë. E në ajetë vërtetë në monë qartë të regonë Allahu Gjela Valla që e ka kriju dhe thotë mintin që në nënkupton baltë. Ademin Aleisatë o Samë e ka kriju nga balta që është dhe thotë një kombinim apo një përbërje dhe dhe edhe ujit. Edhe, në dërmjet dhejët edhe ujët. Dhe në asë një formë nuk ka kundrështin në dërmjet të tyre dy ajetëve po shumë qartë dhe komentet e, e ulemave domthonë për këtë jenë shumë të detajzuar prandaj edhe ndoshta ky supozim i kësaj kont kontradikte është për shkak se nuk është mendu mirë se çfarë nën kupton të thotë vet fjala balt zoti dhe më smili. Po shikoj se ka shruar a nuk e dinë mohuizi se qejt dhe toka kanë qenë të tërë, një po, e tërë. Po. ë nëse është dallimi, nëse është ai kontradikta apo natës se është e tërë e çellimi është se ka qënd do thot një përbërë, një materie. Mm -hmm. Nuk kanë qënd do thot të ndara, edhe kjo faktikisht është në përputhje edhe me me zbulimet shkencore të asaj çfarë i thuhet në ju në, në terminologjin do thot e e shkencës së Big Bangut se e tërë i tërë universi do thotë ka qenë një përbërje pra pastaj do thotë me kët do thotë me caktimin e Allahu Xhelalu ala padyshim do thotë është bër kjo ndarje dhe toka është formuar si planet dhe Allahu Xhelalu ala ja ka mundsu do thotë rrethana jetësore do thotë në në kët planet do thotë në tokë dhe e ka bër do thotë që ekzistoj jetë dhe kështu do thotë ka filluar jeta në kët botë edhe në dërkrijesat tjera, Allahu Gjallavala e ka kriju edhe njëriun, mirë po kriimi kanë do dhe thotë prej baltes, jo në formë evoluimit, ashtu si që pretendojnë dhe thotë disa teorit, dhe thotë, si kurse qërë teoria e Darwinit, që supozohet që gjalesat në fillim kanë qenë, dhe thotë, krijesat tjera, pasaj kanë do dhe evoluimit i tyre, dhe thotë, dhe thotë, e deri te dalja e nje nje nje krije se shum te veçante dhe shum intelektuale qe es njeriu i cili faktikisht ka do thet prej aran prej disa krijesave tjera qe jan me pak inteligjence sikur se qen majmundet e tjera Allahu Jalaluhu tregon se e vërteta es se njeriu ashtu si që është njëri, ashtë kryu që në fillim me Ademin Alej Sadhusam, dhe kjo krymë kanë ndodhë dhe nga dheu dhe nga uje që nëse përzihën këto formohet dhe thotë balta, ashtu si që të regon edhe i plotëfuqishmi në Koranin famlarë, Zotit i Mësmiri. Pyot që tjetër do të lëtoj për Gjermani për 20 ditë dhe a, e kam të sigurtve në gjëndrimi, njëzët ditë të, të personit e ki cili ka marë sigurinë, dhe 20 ditë në vend tjetër i cili është larg nga ipari ka rreth 500 km. Rreth namazit a është i plot apo si mund të jetë pasi jam larg nga këtu si e, si dhe përsëri në lëvizje? ë po fillimisht do thotë njeriu i cili merr rrugë të gjatë, posa që është rruga do thotë ë në perëndim me qindra kilometra larg, ai nuk ka dyshim se është udhëtar edhe konsiderohet udhthar. Mirpo nëse shikohet nga aspekti i kohës së çndrimit, se sa do të çndroj, atëherë këtu ka debat ndërmjet fuqahave në, në përgjithësi, ku dietarët e madhepit Hanefi nisen nga nga pikpamja se nëse një udhthar shkon në një vend dhe atje do të çndroj në një kohë më shumë prej më shumë se 2 javë, atëherë ai automatikisht konsiderohet do thotë se është nuk është më udhthar dhe duhet të plotësoj namazin dhe disa të tjerë kët kufizim apo kët kohë do thotë e kufizojnë në ditë më pak, më pak se dy javë, ka prej mendimeve që thon vetëm 3 ditë, nëse utari do të qëndrojë në një vend më shumë se 3 ditë, atëherë automatikisht ai konsiderohet do thotë se nuk është utar dhe duhet ta plocojë namazin. Pastaj ka kufizime të ditëve në përgjithësi, por ka disa ulema të tjerë, të cilët nuk e kanë favorizuar kufizimin me ditë të saktuar. Mirpo kjo kanë thënë se i nënshtrohet rëthanave dhe janë nisur nga disa praktikat e sahabëve shokëve të pejgamber saollallahu alaihi wasallam, të cilët kur kanë për udhime të kësaj natyre, kanë qendruar ditë të shumtë, ë madje edhe me muaj, mirëpo për shkak të rrethanave se si kanë qendruar ata, e kanë konsentruar veten musafir dhe kanë qendruar sikurse që treguohet për sahabin Abdullah bin Umari i cili ka qendruar në në në vistën e azërbejgjanit në kohën e tij, një kohë prej 6 muajve dhe mm. gjatë tërë kësaj kohe tregosi e ka shkurtu namazin, por arsye pse ka qendruar ai atje nuk ishte se ë dëshironte ai vete, po vazhdimisht kishte problem, do thot në në rikthim të rrugës për shkak të thot të, të të motit dhe e, pastaj, sasëllëm, të borës. ë pastaj vetë edhe pejgamberi sa selam tregosi kur e ka bërë xhirimin e Mekës, ka qendruar në Mekë më shumë se 17 dit, por megjithatë e ka shkurtuar namazin edhe nuk e ka fal të plot. Prandaj e drejta është që mos jetë mos jemi shumë të fokusum apo rigoroz në çështjen e kufizimit me ditë caktuar ashtu siç kanë thën disa pe dietarëve, por ti jet të thot ti në shtrot kjo rrethana është më mirë. Prandaj në rastin konkret themi se nëse ky udhthar do të shkojë në një vend, do thot në Perëndim dhe udhëtimi i tij është i qartë se do të qëndroj 20 ditë në një vend. Dhe do të të ketë të thotë arëhatin e kuptimin e vendbanimit, qendrimit, ushqimit. Ë me një fjalë nuk do të ketë të lashen këtu, atëherë më mirë është ta shkurtoj atë të qëndroj, do thotë ta trajtoj veten si u, si vendas dhe të plocoj namazet në momentin që arrin aj në në këtë vendbanim. Kështu që gjatë udhëtimit do thot në aeroplan apo me ker derisat, arrinë në destinacion, aje shkurtojnë amazin. Dhe në atë moment që arrinë dhe vendoset në vendin në cilin do të vazhdoj, të qëndrojnë 20 ditet e arshme, aje të fillon të do thot me plëtsu në amazin, pra arshuje se rrathanat i kaj për me plëtsu në amazin. Nuk nëmonë dihet qarë se kur do të filloj ultimin, pas taj kushtet si që të regohet në këtë nështë, e për shkrim dhe tha, do të thotë do të ketë shumë normale, optimale mm -hmm. domosisi një një vendas, nuk do të ketë problem për vendan vendmbanim për ushqim e kështu me radhë dhe ta plotësoj namazin është më drejt. Ë, mm -hmm. pastaj pas 20 ditë kur do ta bëj udhimin tjetër 500 km në një vend tjetër, atëherë nëse e fillon udhimin, prapë fillon me e shkurtu namazin. Gjatë udhimit. Gjatë udhimit dhe del në destinacionin dy e dytë e kur atje, e shkurton namazin. Kurt arrin atje, ë, pra fillën me pëllëtsu në mazim, për tërri sa dhe thatë i ka kushte shumë normale. Për dalim nëse një ullëtar shko në një vend të huaj dhe aj nuk e ka qartë asë hotelin, asë vendbanimin, asë ushqimin, e kështu më radhë dhe mund balovacot me telashe edhe i tili ka mundësinë të qëndronë ndoshta edhe më shumë se 20 ditë, më shumë se 2 javë e kështu me radh, i tili ndoshta me drejtë është mos ta shkur... shkurtoj namazin sesa ta plotsoj për arsye se ai në përditshmërinë e tij i ka dispozitat e udhëtarit, edhe ai faktikisht konsiderohet udhëtar për dallim nga ky i cili i ka të gjitha kushtet optimale do të thotë që të trajtohet vendas. Prandaj me këtë dallim është më drejtë ta trajtojmë këtë problematik megjithse themi se nëse dikush e bën do thot me kufizim të drejtë për drejtë me ditë sikurse që është do thot në në në përzjedhën e disa dietarëve në dy javë dit edhe kjo nuk prish punë për arsye se ë, është do thot një një veprim i cili ë, ndoshta deri diku ndërlidhet edhe me mundsinë dhe me arsyeën se ai do të qendrojë një kohë dhe e din faktikisht çfarë kur do të kthehet prandaj që ta trajtoj veten si vendase edhe ky është do thot mendim me i qartë por të kihën parasysh rrathanat e qendrimit, pas taj eh, datën se ta, të dihet qarë data se kur të të kthejt e kështo, të, nëse kihën parasysh edhe këto, do të ishte ma drejtë, zote i dhe mësmini. Një përgjët jetër, selam alikum, të tu njëtojnë në gërbet dhe namazi i gjumaz, falet në dy kohë. Ko koha e parësht në orën 12 dhe ko e dytë në orën 13, që të dy kohët e namazit në i falë i njeti imam. Pyetja, a është në rregull që namazin e xumas të fal i njëti imam dy grupeve të xhamatit? Nëse jo, atëherë si të veproj që të jemi në rregull në lidhje me këtë dilem? A të fal namazin e xumas në kohën e parë apo në kohën e dytë? Problematika për cilën pyet ky shikues është një problematikë evidente në botën perëndimore në përgjithësi, madje dhe edhe edhe tek vendet muslimane, undoshta edhe tek ne për shkak të thot mundësisë apo hapësirave të pakta që në përfalje namazit, për faljen e namazit të xhumës. Sidoqoftë un duhet të them se dispozitat e namazit xhumas janë dispozita shumë të qarta në në jurisprudencën islamë dhe fuqahat kur i shtjellojnë ato dhe i trajtojnë mjaft mirë, do thot i i tregojnë do thot arsyet apo shkaqet që jera dispozita të cilat ndërlidhen me namazin e xhumas. Prandaj, nëse e shohim, bëjmë një kronologji rreth trajtimit apo mënyrës se si është fal Gjumaën në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe si falet tani, atëherë vrim se ekzistojnë disa dallime. Ëh, si shembull mund ta përmendim, atëse në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam namazi i xumës nuk është fal në çdo xhami. Do thotë në thot, në një fshat apo në një qytet ku ka pas disa xhami dhe i kanë fal kod secili do të thot xhamat në në xhamin e të cilin është ka afër kur ka ar ditë e xumës të gjitha xhamit janë janë mbyll dhe namazi i xumas është fal në xhamin që kaçi do thot xhamia kryesore sikurse në si Medinë është fal në vetëm në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë njerëzit e, e qytetit e, madje edhe edhe viseve të afërta të të fshatrave të afërta që kanë jetu e, musliman do thot jashtë qytetit ka nartë atë ditë dhe kanë prezentu në falë namazën gjumas në, në një vend. Dhe një qytet e ka falë namazën gjumas në një vend. Dhe kështu ka vazhdu dhe dhe dhe me kohë, dhe thot me dhe me vitë dhe me shekuj. Mirë po me ndryshimin e infrastrukturës gjamive, pastaj edhe qyteteve në përgjësij, me shumimin e numërit banorën e për qytete e kështu me radhë, është bërë, po thuaj se diqka e pamundur që një qytet i tërë, të mblidhat në një vend dhe aty ta falin namazin e xumas. Prandaj fukahat janë detyruar të gjejnë zgjidhjen në lidhje me këtë problematikë. Prandaj edhe këtu ka rjedh ajo fetfaja që në rastet e qytllave ashtu siç është në kohën bashkëore apo edhe në kohrat pak më të hershme kur filloi do të thotë filluan të zgjerohen qytetet edhe të mushet numri i madh do të thotë i njerëzve që falin xumat në një vend dhe pa mundësia që të grumbullohen të gjithë muslimanët për ta fal namazin e xumës në një vend, atëherë kanë vënë fatva se namazi i xumës falet në në çdo xhami, apo nëpër nëpër xhamite ndryshme, qoftë edhe në një qytet. Dhe këtu është kriju ajo mendimi i disa fuqahave për shkak të kësaj rezervës së vall ë një gjakë fetva që nënkupton edhe një praktikë që nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit sa sallam, mirëpo rrethanat aktuale kanë bërë ta thotë se kjo tjit e detyrueshme të bëhet kështu, kanë zgjedh edhe edhe atë e, e, mendimin se për për një arsye apo tjetër nëse vjen në situatë që xhumaja mos pranohet për shkak si të mos plotësimit sipas tyre të këtij kushti që xhumaja të falet në një vend në qytet, jo në disa vende, në disa xhami, atëre kanë dhënë edhe mendimin që pas namazit xhumas, sikurse tek mëdhhebi e shafia dhe tek mëdhhebi hanefi, disa dietar të mëdhheve, tek këtyre dy mëdhheve kanë dhënë mendimin që pasi që të falet namazi i xumës, të falet edhe namazi i drekës. Tek Shafis me dhëpin Shafimi madje ka disa vize të mëdhëpit që jo do të thot praktikues me dhëpit Shafi, pasi që të perfundojë namazi i xumës në tërsi, prapë e falin drekën në xhamat, në grup. Dhe thonë se këto do të thot e mbështesin fetvane disa ulemave që nuk ka dyshim kanë bërë ijtihad ata, të cilët kanë thënë se e falim drekën për shkak se në, në rast se xhumaja nuk na pranohet atëra bilet spoko ta falim drekën që dreka tjetë e planuar tek Allahu i madhërishëm si rezerv apo si ju më thonë marrje të të të mundësisë nëse në rast se djumaja nuk do të ishte me vend ashtu siç fatet tash dhe thotë në disa gjami në një qytet, atërët e falim dreke për meqen, thot, me qenë dhe thotë me të sigurt në kryrën e obligimin ndaj Allahot të madhërishëm. Mirë po neve, mdukët me heret në një pytje të me hershme kemi së qaru se këjë mendim nuk është i qindru shumë dhe përderi sa rëthanat kanë kan bërë që gjumajet falet në, në gjdo gjami, dhe kjo fetfa përthuaj se është bërë dhe thët një fetfa që ka arritë dispozitën e unanimitetit, dhe thët arritës i gjmajtë përshkak të thët rëthanave aktuale, atërë të obligojë musliman të falin edhe namazin e drekës si shtes, nuk do të ishte e drejtë. Prandaj edhe nëse mjaftohen besimtarë dhe të me falin namaz gjumas, ashtu si që falet, do të ishte mjaftushme. Unë e bëra dhe thët këtë kronologi për me pa. pas parasys se tash në k bashkohore do thot tani do thot në vitet e fundit problemi ka ardha do thot të të, të merr do thot një një kahje edhe edhe më më tjetër se çka pas do thot në të kaluarën për arsyes se tash është rrit aq shumë numri i i besimtarëve që falin namazin saqë nuk janë të mjaftuar edhe ato xhamit që janë në një qytet që të falet do thot xhumaja dhe një numër i madh mbësin rrugëve dhe kjo mund tjetë edhe arsuje posa qishë në botën për endimora, apo dhe tek nejë për shkak të mos pasjes e hapsirave të mja, mjaftushme për besimtar për falin namazë gjumas, atëre disa janë detyru dhe të mundon dhe të gjenjë dhe të alternativa se si të mundsohet atyre besimtarve që jesin jashtë dhe nbesin pa gjumat, që të mundsohet atyre të falin gjumat bile duke ardhë dhe thot, të kjo alternativ e sila përmene në këtë pytje, që në një gjami të falin dhe të dy gjumat e kët kaprë ulëmave që janë rigoroz dhe ndalojnë duke u nisur nga pikpamja se besimtarit nuk duhet që madje kemi do të thotë trajtime që muslimani nuk do duajta fal një namaz, qoftë namazin e drekës me dy xhemat në një xhami, për shkak se nën kupton ndasi dhe nënkupton, do të thot, mos unitet në mes të muslimanve, pra ndaj edhe nga kjopik njësje kanë thanë që të falen në dy gjuma, në një gjami, nënkupton këtë ndasi, pra ndaj nuk është e drejt të falen. Mirë po nëse e shikojmë rrethanat dhe arsyet se pse mm -hmm. E, është bërë, do thot, e domozdoshme kja mënyrë e faljes, do thot, të dy gjumave në një gjami, atërë shumë se arsye e parë është shkaku i mos pasjes e hapsires e mjaftushme, pra nuk është shkaku i, i ndasis apo mos unitetit muslimanve, pra arsye se nëse është kjo, kjo shkak, me një fjalë nëse një gjemat nuk pranën të faljet pas një imame dhe qëllimisht e evë, vënon namazin, kështu që ajtë kryoj, apo ajtë gjemat, ajtë gruptë kryoj një gjemat, qi sfidon do të thot xhematin më hershëm dhe e fal një jam domon namazin për ta sfiduar atë në këtë rast e, automatikisht është ndaluar që që të bëhet një veprim i tillë mirë po nëse shkaku është për shkak të mospasjes e sahabsirës apo edhe për shkak se është rrethon aktuale edhe edhe në vendin tonë që disa njerëz që punojnë në përpuna të caktuara nuk kanë mundësi të marrin do thot kohë të lirë në në orarin e caktuar në orën 1 apo në orën 12 do thot për të fal namazën dhe kështu që pasi që namazi xhumas mund të falet perder sa është koha e drekës e vonojnë do thotë këtë këtë kohë dhe e falin një orë ose dy orë më vonë atër kjo juridikisht do thotë në islam është e lejuar dhe nëse janë shkaku i faljes së xhamatis këto dyja që i përmendëm atër nuk e nuk mendojmë se ka gjithë keqë por tet në rrethata jo të jashtëzakonshme jo diçka do thotë që bëhet në si një formë e luksit apo diçka mundsi do thotë për disa njerëz se kanë mundsi të prezantojnë në xhamatin e parë mirë po tu jipet aty në hapësirë eh eh edhe pse kanë mundësi do thotë që që ta shfrytzojnë dhe ta falin namazën në kohën pra e saktuar. Pra, thënë prezantimin e xhamatin dyt, e dytë eh mund të jetë lejuar vetëm për atë xhamat i cili ka arsye për mos pasnjë mundësitë do thotë prezantojnë në xhamatin e parë. E jo do thotë të lihet kjo pa arsye dhe pa ndonjë justifikim do thotë seljerimi po, i të njëjtit imam. Eligjimi i itnit njëjtit nejt, imam është pak problematik kjo në kontekstin se i bjen do thot imamit ta ripërsërit ta ripërsërit do thot një një një namaz do thot dy herë apo një një ligjërat dy herë dhe kjo nëse është mundësia që të bëhet do thot nga dy hoxhallar do të ishte shumë më e drejtë dhe shumë më mirë mirëpo edhe nëse në rrethana të mos pasjes dhe në rathana të mësë egzistimit të ndonjë imami tjetër që do të mund të të zëvendësante, edhe nëse e ban imami këtë nuk është ishka, do të thotë, ndonjë të e kalim, për arsujë se përderë sa imami ka drejt me falë, do të thotë, saktë një namaz dyher, do të thotë, edhe duke qenë si... si si imam, atëherë edhe falja e namazit xhumas është njëjtë me kët. Dhe këto dispozita më afmir do thot trajtohen në për librat e fikut, por unë munduam me bën një rezume dhe themi se në raste të tjera të caktuara është e lejuar edhe kjo, mirë po për prezantuesit, nëse kanë mundësi të prezantojnë në në në kohën e parë do të ishte më e drejtë. Zoti e di më së miri. Një shikues tjetër thot kam shumë probleme me ephsin, çka të bëj? Kjo pyetje është shumë e përgjithshme, Mirë, po un do të mundom të jap përgjigje sikurse një hadith i pejgamberit sa selam, i cili në të cilën Muhamedi sallallahu alejhi veslem me një rast ishte në një vend dhe ka dalë në një vend që ishte pak më lart që të shihet nga nga njerëzit dhe është hip do të thonë një vend pak më lart dhe ka thirr o e, ja shebab do thot o ju rinj o ju djelmosha o ju djem të rinj e kështu me radhë dhe u ka drejtuar do thot me një këshi, u, u është drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasalam me një me një këshill. Ka thonë ë uh, uh, ata të cilët kanë mundësi uh, financiare që të martohen, Muhamedi s.a.s.am ka thonë le të martohen. Kështu që sa më shpejt le të martohen dhe mos qëndrojnë do thot të pa martuar për shkak të saj që e shujt epshin e tyre dhe të jenë do thot ma ma mat përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisht dhe nuk ka dyshim që nëse një njeri e shon epshin e, e tij dhe largon ato ngasjëme të cilat i ka pa i ka do të thotë sikurse që i ka çdo i rri duke u munduar do të thotë me shujt ato me me domthon me me forma halal sikurse që është martesa atëra ai është më i qet dhe nuk do të ket inshallah probleme me epshin e, e tij dhe për këtë edhe pejgamesi e Allahut ka porositë, ka thënë ai i cili ka rrethanat e ka mundsinë të martohet, për juve të rinjve le të martohat. Prandaj do uni them këtë, nëse dëshirojnë të thotë me shujt efshin e tij dhe të jetë të thotë për atyre njerëzve që e përmirëson karakterin e tij në përgjithësi dhe nuk do të kenë të thotë problem do thotë me me kët app, atë le të martohat. Mirë po nëse nuk ka mundësi kët për rrethana të ndryshme dhe i duhet të pres një kohë atërë e letë agjeroj ashtu si që ka përosit për arsye se agjerimi për është do të është një loj e, pengimi apo një loj ndihmese që aj do të, të tashuaj atë epshtë të cënë e ka ashtu si që e ka qdo iri. Pra ndaj unë do të përmbyllu do të të këtë këshilë, me këto dy gjera, nëse ka mundësi të martohet, letë martohet, nëse nuk janë mundësi të për momentin, atërë letë shpeshtoj agjerimin në file, për arsuje se agjerimi indihman ajë që ta paksoj dhe ta ndaloj epshin dhe vrullin epshin të cënë e ka në veten të ti. Zotë e dimës miri. Përgjët tjetër, selamu alaikum hoqin dhe ruar, jam një motur muslimane, falem që 5 vite, e patë lën e, dy herë mirë po këtë vite ka marë sërëzisht dhe jam bulu kë Jam penduar gabimet mirë, por që 5 ditë nuk po muj të zgjohem ta fal namazin e sabahut, edhe pse po e lë telefonin tash po kam frikë se mos nuk më është pranuar nga Allahu pendimi. Ju lutem më jepni një, një këshillë. Selam alejkum. Fillimisht urojmë do thot kët vajzë që ka filluar do thot për heqë treta fal namazin me rregull. Lusi Allahun e madhresh shumë me forcë në këtë fe dhe më bota do thot për kushtum sa më shumë do thot në raport me praktikën islame në, në përgjithësi. Ëh, pastaj do ta do ta kishim këshilluar që ëh e, e veçantë në çdo gjë, e posa që është në, në praktikën e fesë është sinqeriteti dhe serioziteti në atë rrugën se si ne kini zgjedh. Prandaj mundoni të jeni serioz në çdo gjë në jetë, po e veçantë jeni serioz do thot në praktikën e fesë dhe qarshi Allahut të madhërisëm prandaj mundoni të jeni serioz dhe mos jeni do të thotë at nga ata njerëz negligent që i kalon ndonjë kohë namazit thotë ajse s'është punë e madhe e fali më vonë ose e fali kaza e kështu me radh po t'jeni përpikt dhe t'i bëni vetes një lloj zotimi që në këtë ky është kufi i cilë nuk guxon në asnjë formë ta tekalën dhe nëse e merrin e merrni kash seriozisht dhe jeni sinqert në këtë atëherë nuk ka dyshim edhe Allahu yavhab ja rrug dhe në vetveten juaj do ta ndini veten të, të parahatshëm kur vje koha namazit e ju nuk e keni falur ende. Edhe kjo mendoj që ndërlidhet shumë fort edhe me çështjen e neglizencës edhe ngecës së juaj që të zgjoheni në faljen e namazit të sabat. Atëra nëse ju jeni të vendosur dhe bëni duan ndaj Allahut të Madhërisëm që Allahu ju ndihmojë të zgjoheni në mëngjes në sabat a mundoni ta kurdisni telefonin po jo vetëm një po 2 3 do thot ora të mundoni do thot ti këshilloni motrat shoqet e juaja që që janë muslimane të, të përkushtuame që t'ju therrasin në telefon edhe t'ua nxirrin gjumin dhe mundoni ti merrni disa disa eh preventiva që ju të arrini do thot eh, të zgjoheni atëherë më mendoj se edhe do të arrini kët. Mirpo nëse e bëni dhe të të atë si një loj shprejhia ajt se unë e pe kurdisi po adhe mos me ndëgju nuk është shumë punë e madhe e kështu me radhe po adhe ose ka mundësi edhe me ndëgju orën po me, e, me qenë neglijent me ndalë dhe me than tash edhe 5 minutët do të gjohë me radhe njëherë edhe mos me ndalë gjume. Pra ndaj të gjitha këtu janë prezente nëse ju këtë punë e këni marë me ju aqë seriëzitet së ashtë e nevojshme. Por nëse mërën dhe të thotë me seriëzitetin e kërkuar dhe i mërën edhe këto preventive disa nga të cilat i përmendim. Si kurse që është dhe të thotë me, me lanë orën e, që me kurdis disa herë, tash i kemi dhe të thotë lojë telefonavë që mund është me, me ba alarmin 5-6 her, herë disa herë dhe e leni pak ma, ma largë vetës që mos me arritë dhe të thotë ju me ndalë qofën nga, nga kotja e kështu me radhë, po të leni pak me larë që të qohën edhe të këthjelën i mirë ë osëse alla që nuk është do thotë e mundshme apo nuk ju ndihmon të mundoni do thotë ti ti angazhoni do thotë sho, shoqjet e juaja që falin namazin që ti ti ti porositin që kur të zgjoheni me fal namazin ma bënin një telefon dhe insistonin ose ose ndalni deri në moment që e ngris unë. Dhe mendoj që nëse i merrni këto preventiva atëherë do arrinë do thotë me me të kaluqët problem edhe me sint për kushtum edhe shumë sukses shumë që të qohëni do të thotë në falje namazës apaj. Zotë i di mësë mirë. Në të bëjmë taj një shkëpudje të shkurë të shikua së të ndërruar që në rronim ne këthemi pas pak. kuas ndërror rikthym në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigje dhe po flasim me hoxhin Alauddin Abazi lidhur me pyetjet që ju na keni shkruar. Vazhdojmë me pyetjen tjetër hoxh thotë selam aleikum kam probleme me siher, si të veproj që 8 vite kam namaz elhamdulillah. Tamam më kalon koha më përsëritet prap. Thotë kemi dikat se n'arrim gati, më mentalisht nuk jemi në shtëpi me burrin, por në banesë kemi dalë si të shkoj të familja e burrit sa morëm jam lodhm si të veproj. Fillimisht lus Allahun e madhëshëm me u shërua dhe me të ikalu kët problem, e, pastaj themi se vërtet do thotë ky shqetësim apo ky problem për cilin na shkruan do thotë ky shikues është një problem që është aktual jo rallë herë do thotë tek tek njerëz të ndryshëm. E këshill, un mund t'jap vetëm një këshillë përgjithshme, jo diçka konkrete, do të thon drejt për drejtë do thotë për kët rast, mirë po për rastet ektilla në përgjithësi e prason konkret unë kshakshilluç që konsultohet me një hoxh, posa do të thonë në formë të drejtë për drejtë, posa çeri këto hoxhallar, këta hoxhallar të cilët mirën do thot me fushën e rrukjes si i thuat në gjuhën arabe, do thot që përdorin do thot lutjet nga Kurani famlar dhe nga lutjet e pejgamberit sa selam për shërimin do thot e njerëzve të, të që kanë probleme me sihrin, me msyshin e kështu me radh. Foru kësilla ime e përgjithshme është që ju të mundohëni vazhdimisht t'jeni nga ata besimtarë që janë praktikues të denj të dispozitave islame duke filluar më së pari faljes së namazit në kohën e caktuar, pastaj në kryerjen e suneteve të namazeve sunete në përgjithësi ato ato që janë të rregullta apo edhe ato që janë do të thotë më pak të thotë të rregullta sikurse namazi i mm -hmm e ikën në mençunitet atë ikën disë e kështu me radh. Pastaj theni thot të thotë të rregullt edhe në lutjen, në leximin e lutjeve apo këndimin e lutjeve të mbrëmjes edhe të mëngjesit. Pastaj theni të rregull gjithashtu edhe në në praktikimin e dispozitave islame në përgjithësi dhe të mundoni vazhdimisht t'jeni në lidhje me Allahun e Madhërishtun me lutje të shumta me kërkesa të shumta ndaj Allahut e Madhërishtum që t'aj i kalin t'aj i kaloni këto këto këto probleme për arsye se vërtet një besimtar dhe një besimtare e cila është e përkushtuar dhe është një e ka bindjen dhe mundot të thotë në të gjitha aspektet jet praktikuse e dinjë e Islamit në të gjitha aspektet atëra ajo besimtare dhe ai besimtar Allahu xhalla uale vazhdimisht do ta merr në mbrojtje dhe ata titëllave nuk ka mundësi ta të, të, të bëj dëm askush për arsyesë se edhe mundësia e sihrit, edhe mundësia e çytjeve të të engjëvëve të shëjtanëve në përgjithësi vjen në në situata vetëm atëherë kur besimtari është apo besimtara është në gaflet në kuptimin kur ajo, do thotë, është në momente kur nuk është e përkushtuar si si duhet apo është përfillse ndaj urdhave të Allahut të Madhërisëm apo bën mëkate e kështu me radhë, dhe në këto me, me, momente ka mundësi të depërtoj dhe depërtoj, do thotë, çytjet e shejtanit dhe, dhe ndikojnë, do thotë, magji. Kurse një besimtare e cila është e dinj, ajo vazhdimisht në, është në mbrojtjen e Allahut, në, Allah, në mbrojtjen e Allahut të Madhërisëm, dhe nuk them në asnjë formë nuk ka mundësi të ballavaçohet me probleme pra të këtilla për arsyesa vetë pegamës sa është ballavaçu më si herë, por te ikalimi këtyra është shumë i lehtë. Prandaj un në kët rast do thot në këtë përgjigje vetëm do të kisha këshilluar do thot me këtë që thash pak më herët, edhe lut us Allahun e madhërisëm që sa më shpejt të ikalën këto probleme dhe ta gjeni veten me një shëndet më të mirë edhe domthon ka shi kytëra probleme me të cilat ballafaqoni zoti mësm. Një shikues tjetër shkruan asalamu alaykum naflisni për çështjen e emulgatorëve, nëse është yndyrë lope dhe nuk e dim se lopa është ther haram apo halal, si duhet të bëjmë. Problemi i emulgatorëve është një problem aktual në kohën bashkëkohore dhe është një problem që un m duket edhe më herët kemi dhënë disa herë trajtuar. Disa herë është trajtuar, por un fatkësisht ende nuk kam nuk kam gjetë thonë nga ato studime dhe punime të cilat janë bërë. E kam fjalën nga studiuës të ndryshëm që kanë bërë do thonë një një sqarim rreth rreth çësjes së besimtar ashtu që, si duhet në lidhje me këto emulgatorët. Megjithëse janë baj disa kongrese bashkëkorë nga dietarë eminent, por ende kanë nevojë do thotë mjaft të punohet në këtë drejtim dhe ka nevojë do thotë të bëhet një një farë sikurse në çdo fushë tjetër të bëhet një lloj koordinimi në mes të e intelektualëve islam, dietarve islam të njohur në kohën bashkore, po ndonë tjetër edhe njohësve të mirë të, të kimisë dhe fushave të që ndërlidhen me me me me ushqimet në përgjithësi dhe përbërjen e ushqimeve në përgjithësi, që të bëhet një një qasje e dy anshme te këti problemi, edhe me një koordinim dhe një bashkufundim të ndërsjellë të të qartësuohet mirë këto llojet e emulsatorëve të cilat përdoren për arsyesë se Ashtu siç kemi thënë edhe më herët, jo të gjitha janë të ndaluara. Në ranë të parë ato emulgatorë që kanë prejardhën prej, prej bimëve automatikisht të gjitha janë të lejuara. Pastaj ato emulgatorë që kanë prejardhën prej, prej kafshëve, nëse koshja është thotë prej prej mishit derrit apo prej produkteve derrit, do thotë emulgatori ka thotë prejardhën prej prej derrit, atëherë kjo në ranë të parë është diçka e ndaluar. Nëse është thotë prej kafshve që u hahet mishi atoin dhe ju ora por prap as do të thot problemi se forma si janë therrur ato e kështu me radh. Pastaj është një problematikë tjetër që trajtohet këtu, do të thot në çështjen e ndërtcicrave në përgjithësi, por edhe në çështjen po e emulgatorëve, ajo se nëse një komponent komponent që konsiderohet i ndaluar në islam, nëse ai shndron do të thot e ndron strukturën kimike të saj, atëre A ka mundësi të thotë ai komponent që dikur ka qenë i ndaluar përse ka qenë dëtypescript pas ndryshimit të fisionomis apo strukturës kimike, a i ndrohet edhe dispozita apo i mbetet e njëjta dispozitë, kështu me radhë dhe këtu është të thotë një një problematik e cila trajtohet nga dietarët e vjetër, sikurse mund ta marrim shembull për më pas qartë do thotë shikuxi, alkooli është i ndaluar për shkak se ka vetinë e dhehjes, mirë po në atë moment që alkooli shndrohet në uthull dhe i largohet vetia dehjes atërmë konsenzus to ulëmave ajo përbërje e, e e uthullës nga që ka prejardhën pe alkoli automatikisht konsiderohet diçka e ndryshon do thot përbërjen kimike dhe konsiderohet diçka e lejuar prandaj Për. nëse e njëjta ndodh edhe me me ato emulgator të cilët si unë më sa e di in nshtrohen do thot temperatura është shumë të larta deri në 3000 gradë dhe në ato nshthrime atyre a undo do të thonë në disa raste tundrohet do thot përbërja kimike të rrësisht e tyre sikurse do thot të, të, të themi kushtimisht një mish i cili ka qenë mish apo viam e kështu me radh pas një trajtimi do thot në temperatura shumë të larta dhe nxeësia e madhe ajo ndryshon do thot formulën kimike në tërësi atëra kë ndryshim an dikon do thot të, të, të ndryshot disponita karshi kësaj e kështu me radh jo gjëra cilat eh duhet të trajtohet nga dijetar të ndryshëm që unë fatkesisht edhe tek unë do thot personalisht janë dilema, cilat do thot janë të ngritura dhe më bëjnë do thot që të mbaj rezerva ndaj këtyre emulgatore, po jo në atmas që ti jem do thot shumë rigoroz. Sa hxjë jeni duke punuar në këtë drejtim apo jo? Ja? Kjo punë pun un kam bër do thot disa hulumtime mirë, po është do thot diçka që është jashtë mundësive mia, po them mm, do thot fa. jo do thot me modesti apo diçka por e, e, vërtet do thot për të trajtuar këto ka nevojë do thot kongrese edhe trajtimen nga ana e dietarëve bashkëqort eminent që janë të njohur në në në fushat e tyre dhe një koordinim do thot me me kimistë musliman të cilët i njohin këto dhe të bëhen do thot trajtime studioze dhe ato përfundime të cilat arihen pastaj do thot të thënë po do thotë të... se lidhimet e deri tani është si është dal në përfundim kur bëhet fjal e, konkretisht me pyetjen dhe bëhet fjal prapë për lopën nëse është prerë haram apo jo emulgatorët me përbardhje të produktit lopës Kjo kjo është domon ajo dilema e cila do thot ende mm -hmm. tekunë nuk është se zgjitur prandaj mm -hmm. edhe un nuk nuk mund të them se është diçka e lejuar mm -hmm. por në të njëjtin rast nuk mund të them se është diçka e ndaluar për arsye se dilema është domon në në atë situat që eh qetolljet e, e ushqimeve edhe të të thjerjeve të cilat ja ndonjëthem thëmi mishi i lopës nëse mulkateri ka ardhur për ardhmën për mishin e lopës atëre nuk është kushtimisht se ajo therrje të jetë vetëm nga muslimani, mund të jetë edhe therrje që e ka bër edhe i krishteri, që muslimanit i lejohet me ngrënd të thotë mishin e krishterit, përder sa e ka bër therrjet, do thotë i krishteri, jo do thotë dikush që mohon Zotin apo ateisti e kështu me radh apo njeriu i cili është i dhujtar. Prandaj, janë do thotë gjëra cilat nuk është do thotë diçka që automatikisht i thua se është e ndaluar. Po edhe jo me plot gojë, më thonë se është diçka e lejuar dhe shpresojmë te... se kjo do të zgjidhet sepse shumë produkte kanë probleme ato. Unë mendoj se ashtu si jam në rjedha, mm -hmm. ka, do thotë, uh, tendenca dhe ka, do thotë, uh, hulumtimet e cilat janë duke u zhvilluar në këtë fushë, por ende un për vete personalisht do thotë nuk kam has diçka në një studim që e ka trajtuar do thotë ashtu siç duhet këtë problem. Zoti i di më së miri. Kalojmë tek një pyetje tjetër. Përshëndetje, selam alekum, nëna e burrit shkon tek falltorët thot se jam hojgj, që është një hojgj shkruar me u ty mos, por burit buri së muj me i tregu se po thot se është në naime. Fatkesisht problemin i fjal është një realitet të këtë disa familje të këni, po sashtë është ato familje që e, nuk kanë në, në traditën e tyre besim të mirëfilt islam, mirë po besimi tyre është i përzim me disa adete dhe me disa e, pretendime që ndërlidhen do thotë edhe me me po them kushtimisht me dervishlluk dhe gjirat që pretendojnë njerëzit se me anë të mënyrave të truçjev apo veprimeve të caktuara njerëzit do thotë bëjnë magji të ndryshme dhe pretendojnë se këto gjira kanë lidhje me fenë dhe me Islamin në përgjithësi. Por pse Islami me këto do thotë jo që nuk kanë të bëjnë me islamin, po në fakt me me shpallin e parm me të cilën ka ardhur pejgamberi sa zën i ka luftuar do thotë këto veprime, pra arsi se në veprime do thotë të ndaluara që e shpind besimtarin në në kufër dhe në shirk, do thotë në mosbesim. Prandaj në rastin konkret nuk nuk duhet ta akuzoj do thotë këtë grua se ka bërë do thotë mosbesim e kështu me radh, por un them që ju duhet fillimisht para se të ankoheni të, të burri juaj për këto veprime të të vjetrës çet mundon do të ndikonin ata burrit kuptoj do thot besimin e pastër islam. Kjo me anë të furnizimit me libra të, të islamë burimore, të cilat sqarojnë do thot akiden, besimin e muslimanit se si muslimani duhet ta ta ngrisë dhe ta besoj vetëm Allahun e Madhërishtem dhe atit i drejtohet dhe veprime të cilat mund të bëjë njerëzit sikurse shëntërimi i varrëve, si shëntërimi i fallxhorve, shëntërimi magjistarve e kështu janë veprime të ndaluara në islam edhe me an të kësaj çështje dhe ofrimit të të të mësimeve të pastra burimore e burrit tuaj me kalimin e kohës dhe ta kuptoj ai rrezikun e këtyre xhirave, pastaj un mendoj që ka mundësi të ndikoj tek ajo dhe të të largoj thot, të thotë këto veprime që gjithsesi janë të ndaluar në Islam. Por vetëm ankesa juaj burrit, i cili faktikisht nuk dinë të thotë se sa so është e rrezikshme kjo çfarë bën nëna nëna e ti nuk është domoshtoj një ankesë e mjaftueshme edhe që mendoj që mund tjetë të jetë të thotë veprim që ta zgjidht problemin në tërësi. Prandaj mundon domosht të të zgjidhni problemin duke filluar nga nga ajo që ka është më domosdoshme, ajo është domosht që ta mundon domosht ti shpjegoni dhe që burri juaj ta kuptojë domosht vërtetë në lidhje me isamin se çfarë duhet të veprojë dhe çfarë nuk duhet të veprojë besimtari, pastaj me këtë thot të thotë mundon të ndikoni edhe tek e vjerra, nëna e, e burrit edhe me dhe me anë të këshillave dhe nasihatave, pastaj edhe duke i mundsuar asaj të dëgjoj të thotë e ligeratat dhe shpjegimet e cilat i bën hoxhallar të ndryshëm në lidhje me Hajmalit dhe Majin në përgjithësi, unë mendoj që me kalimin e kohës ka mundësi që ju të ndikoni tek ajo dhe që ajo ta përmirësoi veten dhe të ularkohet mm -hmm. këto veprime të ndaluara zotëti mësmire. Dhe një pyetje që është e fundit për son te thot uh, punojsi profesore është ndaluar foto, fotografimi me nzanëse. Nëse fotografimi është von në formë të e kanë fjalën në grup me disa nxënës dhe nxënëse unë nuk mendoj se është diçka një ndonjë veprim do thotë që e kundërshton do thotë diçka do thotë nga praktika islame por nëse jon do thotë fotografime të konkrete me me vajza të caktuara dhe me disa jo atë këto veprime ndoshta do të ishte më drejt të largoj do thotë profesori në ranë të parë ai e, besimtari i cili e mund dohet të jetë praktikues i Islamit të përcjellsi Zoti i dhe mësmiri. Hoje ju falenderojmë që jetet kot jeni me ne sot. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikohet se ndërruar kjo ishte tëraç që kemi përgatitur për emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigje. Ne ju falenderojmë që na doqet shkruani edhe më tej në pyetje@csvs.com por edhe në mesazh në, në numrin ton të telefonit gjatë takimit ton të radhës. Selam alejkum dhe mirëmëngjes. <të>